ذلك من الذي كانوا صورت کې تخيبي او خي بيان شو دې صورت کې نمونه بیانې د تخيبي اوخروي دراږه مخي صورت کې د شو سره چوګرن وبا خص خصي اسمان نوبوي ندلته وي چه داسمانونا یوما تقونو سمای کلمول داوشی پشانتیل چټ ویلی بشی مقی صورت کی ویلیو دا منکرینو اصافی بیان کریو چوالا یا حضوالا توامل مسکین دی صورت کی نرسمیات وي چه دے وقص ترگی دے بلو اور کول سکی اندال انسانا خلقا لوا دے پیدا شیط تڑیا وقص اکثر گئے دے پریاد کئی او لگئی نو دا رنگی مخی صورت کیوئی نو چه خلق خپل عمل نائمولولی نپدی صورت کیوئی عمل نائمولولی وَلَيَا سَلُوا حَمِيمٌ حَمِيمًا دوست پا تا دوست نتا پوسنی شي لے تا تا پوس وقت ندے دا رنگی مخی صورت کے او ساب جی کر کرو دا دله دا غزیا تهي دو مینان او صاحب وصری ذکر کئ صورت اول کې اس باد د قیامت ذکر کئ او زجر ور کوي همونکې لري د قیامت ته چې د قیامت نه انکار کئ سال سائنون تبوس کې کے كون کې د عذاب واقعن راتلن کې د عذاب راتلن کې تبوس کې د عذاب قیامت به کله وي واقعن زراتون کې لیل کافرین د پار للو داف نه در سو د فون کې تپوس کې تپوس کوون کې دا غذاب واقع کافریننو چې راتونون کې به دپار د کافرو او در د فون کې د به چا د رای د من الله معلق د پهاکون پورې وواو من الله رای به الله چېخواون د ماری دخواون د ماری اغ الله چ خاون دے دو مرتبہ ماری یوماندا لاری عبد الله بن عباس نے درجہ دخلن خاون دے د مرتبہ مالک تے ظلم عاری راضی ودا اللہ نہ ظلم جو چ خاون دے درجو خاون دے مرتبہ دلوی مرتبہ دلوی درجو من اللہ ظلم عاری جو راجي بدا داغا الله طرفنا ذل معاري چا خوندے درجو او مالک دے درجو عبد الله بن عباس مان کوي دلو درجو مالک دین دلو مرتبو خوندے الله او داغا ترن برادي تارون ملائک تو اخي ملائک او روح جبريل طرف دا الله پیومن پا اورس کي کہ مقدار دا 50 سال پسنا 50 درکا دل ته پنزو او مخي زروي ليو الف لام سي دي كه غوراي ال تهويلو زر كالا او دل ته زور نه دا کې نه سنه دا کې نه د کسرت نه مان دي رلوي په سي دا د اسمانو د دم کې مياسکي دل تهويلو پنځم یاد کې کان مقدارو الف سنادین مما تدون زرکالا دلته 50 دا کیناسنه کسره ډیر زیات مسافت ته د اسمانه کی منسکی ډیر لوی مسافت دا روانه تسلی فسبیر صبرن جمیلا صبر کو صبر خستو انهم یقینا دی يرونو بهیدات داد منکر حالات بیانې انې دی قیامت دره لره او مونږ یې نو قیامت درنه زیم دو اینی قیامت لره او منگینو نیز دیم او یو ما تکونو سما پاورا چشیب آسمان کل موحل پشاند قلیوی شویم کل موحل پشاند قلیوی شویم او دولین یا باسی ویم موحلو اگا خیرو توموی تیل چت دا, دا تیل و خیره پشاند اگا تیل چت خیره تیلو و تکونو او شیب غرونه کلعهنی پشاند واری رندت شویم و الاسلو حمیمون حمیما تپوس بناشی کوله یو گرم دوست دخبل دوست نام دوست با دوستن تپوس نشی کوله یو بس ورونو امو به بیو بل یودو المجرمو فخیبنا پرمان لو یبتدی چو قربان کی دعزاب داردنا ببنی زامن و سایب تیبی بیانی و اخیق پل په پهلتلترم طببیله خبالله تووي چې د ورته راته ومن عرضې جميعه غ چوک چې زما کېړ چې د ټول قبا خصوممه وننج د خللا شي د ض مور توواچوه او طببیله مورواچ خې موواچو زمن میواچ وروې موواچ خوما ماچوه ما نه بکه دا ټول خلک ور او لنبو و لا لزوه دا ده شغلوهن شغلو که او رو نزاعتن لشوا سیزی سرمنو لران دامن لران نزا شوا سیزون که دا دامنو ده دا پاندامن عمله کئی تا دو منت برا او رابلی بزان تا اغسو جشاکری جش قرآن تا و تولاو ردلی دا اور قرآن اور بارتواز کې رازه دا قرآن دشمنه چلک دی برابر کم تدو منتبرا رابلی بدا چا اغتا چازرا چشاکری قرآن تا اولیده لیده لید قرآن و جماع او غندکری دنیا فا او او او شمیرلی دنیا دنیا غندکری او شمیرلی جمکری و اعیه ساعتنی توی جمکولو توی اغتا سوک برا پاو او چاا جمکری دنیا راجم کری دنیا راجم کری فا او آم او غنڈکڑی دنیا دنیا راجم او غنڈکڑی ان الانسان خلقا حلواء یقین انسان پیدا شیطریا حلواء دا وکسر گیتوئی او دا حلواء تفسیر اس بخول کرلے حلواء سوک دے ازامت سو شر کلاچ ورسیگ دی انسان تا تکلیف ہو جزو آن دیر پر یاد کونکے چې تکلیف مصیبت راشي نو دې په پریادو بیان بړي لوې پریادو نه کوي و خیر الصل خير منوا او کله چورسي ته خوشالي مال منوان منكون کې د مخلوق نه مال نه لګي ها پریاد گئی او مال نه لګي داده حلوا په تو کتابر کې پوکستر کې سره حضره شیخ په تعبیر کو پټړیا او د راګي سترادو سموالو دا تهړیا وخت سره کې دې دې وخت سره کې دا حاله حاله دا, دا حال حال دنیا کې نو دا مالونه وېږم کول مالون بے او داو کار داو سفر مال لکولې ځان زری زری کې او قران دوستګار نشي کینل انسانہ او ویزا مسول خیر کله چور تورسی مال منوان منکون کې بشارت مگر منکون کې هغه سامان چې دي د خپل منزون باندې دایمون امیشواله کین هغه سامان چې دي مالو کې حق دې معلوم د پارا د وختون کې او د پارا د نوختون کې محروم شنه وایي هغه سامان دې تذیق کې د ورځې قیامت او هغه سامان دې پینزم هم مینا ذابربیم چې عذاب درو مشفقون یریدون کې دي یا جناداب ذرب و غیر مامون نه دي بچو اجازه نسو کو شپغم اگسانني چې ديو د خپلو اندامونو حفاظت کوون کې دي مگر په خپل بیانو یا چې مالکانه په خلاف سنادي نه ديو ملامت شوین په منی بتوا اگچای تل کو سیوال دینه بولای کومل اذن دا اگسان دي رتون کې دهنه او هم سپدې اگسان دي دی چې ديو د امانتونو خپلو او دلوزون اخپلو راون خیال کون که نام آغا هم بیشاداتیم چی دیوون اخپلو گوا... گواهو باندی و لار دیم اول دی. هم الاسوالاتیم چی اخپلو منزو نی پاس کئیم دا په پا جنتونو کی زد ورک ریشویدیم مال ما اللذین کفرون نوستو شو دازجرور که بلیراز دی استاد نه تختیم فما علل لنا كفروا سو شو کافروا لرا تبلا کموتين استاد خوانه منډیو هی استاد خوانه تختی اني يميني د ښي تراب نا و اني شمالو د گسترم نيزين دلې دلې دلې دل, دل روان دي او استاد خوانه تختی د قران نې تخته کوي فما علو من التذكره مورذين كأنهم من قصور اللهوي تبہ دا سارا نې خردي او ترہیګي زمونځینه مې مثال په شان د خرو دي زمونځینه ترہیګي د قران ترہیګي په ولا کوم تین چې استاد خوانا منډیو هي او کي طرف تناسي او کین طرف تناسي ایزين دله دله آیات ما کل عمرین نو اری او تند دیونه چې دنه به جنات دنیو متون تا سیخه الله قران نه ډډه کې دا قرآن نا اوڑی ای جنت ورشم کلا ننا انا خلقنام ما پیدا کرلی در داگه چی دیب پویگیم د دا سنه دا شاید کوم عرب دا مشرق و دا مغرب منیو قدرت والا پده انو بدل خیر منم چو بدل بکو پرادیونا او نیومن کمزوری و ما نحن بمسبقین نیومن عاجز کمزوری دا تخیب اخرمی پزروم پرگیدیو لرا یخوزو چننوزی و یا لابو او عباس کئیم تردیم ملاقب شید ورد اخبالی اغسر یوادو انو چی دیو تیرولیشی یا لازکی دیشی یو مای ما خروجونا پا ورد چوزی با دیو دا قبرن سران زر کاننو تو بیچ دیو اعلان و سبیو فیزو انو اگر نخوطا منڈیو ان کی دیم تو بیچ نخوطا منڈیو پتلوار روان دیم خاشتا ابسوارم قرقی بوتلیس ترگیدیم ڈالے کلیم اللذی کانو یادون او بے لیشواتا ڈاہ اور ازدہ چی تاو سیرولیشوہیم یا تاو سرلوکس کی دیشو کانو یادون چیو سرلوکس کی